Kapitola stá, třicátá třetí, Sny. Zabralo mi asi hodinu zavést vozy do hustého lesa a ukrytě tam. se jsem jejich edemské označení a odvázal jsem koně. Bylo tu jen jedno sedlo. Takže jsem zbylé dva koně naložil jídlem a vším ceným, co se dalo odnést. Když jsem se vrátil s koňmi, dívky na mě čekaly. Přesně řečeno, čekala kryn, který jen stála a podál s nepřítomným výrazem a prázdnýma očima. Umíš jezdit na koni? zeptal jsem se kryn. Přikývla. Podala jsem jí otěže osedlaného koně. Dala jednu nohu do třmené a zarazila se. Potřásla hlavou. Pomalu nohu postavila na zem. Půjdu pěšky. Myslíš, že Ellie by se udržela na koni? Kryn se ohlédla na plavovlasou dívku. Jeden z koní se k ní zvědavě lísal, ale ona nijak nereagovala. Snad ano, ale myslím, že by jí to neprospělo. Potom co. Chápavěj jsem přichývil. Tak půjdeme pěšky. Co je srdcem mletany? Zapytala jsem se vašet. Úspěch a správný čin. Co je důležitější? Úspěch nebo oprávněnost? Je to totež. Když jednáš správně, úspěch se dostaví. Ale jiní mohu úspět, i když konají nesprávně, namídla jsem. Špatné činy nikdy nevedou k úspěchu, pravila vašet pevně. Když člověk koná nesprávně a přitom uspěje, není to žádná cesta. Ve letany není skutečný úspěch. Pane, ozval se hlas. Pane? zastřelil jsem na Kryn. Vlastně měla suchané větrem, mladou tvář vyčerpanou. Nesměle se na mě dívala. Pane? Už se smívá. Rozhradli jsem se a viděl, že od východu se blíží soumrak. Byl jsem k smrti unavený a po obědě jsem v chůzi usnul. Říkej mi jen kvote, Kryn. Díky, že se ještě kte. Toulal jsem se v duchu, kdo ví kde. Krynena nazbírala dřevo a rozdělala oheň. Odsedl jsem koně, nakrmel je a utřel. Pár minut mi zabralo stavění stanu. Obvykle se takovými věcmi nezatěžu, ale koně je snadno unesly a já odhadl, že dívky nejsou zvyklé spát venku na zemi. Když jsem měl se stanem hotov, uvědomil jsem si, že jsem vzal ze zásob kočovníků jen jednu deku navíc. A v si bude zima, pokud se v těch věcech vyznám. Večeře je hotová! Slyšel jsem volat Kryn. Hodil jsem do svou a náhradní deku a zamířil k ní. S tím, co měla po ruce, odvedla dobrou práci. Bramborová polévka se slaninou a opečeným chlebem. V polících ležela také letní zelená dýně. Ellie mi dělala starosti. Celý den se chovala stejně, malátně pochodovala, nepromluvila ani nereagovala na nic, co jsme já nebo Kryn řekli má sledovala okolí, ale za jejím pohledem nebyly žádné myšlenky. Kryn a já jsme zjistili tím obtížnějším způsobem, že když ji necháme, zastaví se nebo sejde ze silnice, pokud ji něco poutá. Kryn mi podala misku a lžíci, jen co jsem dosedl. Oni to dobře, pochvalili se mi. Napůl se usmála a naložila si další misku pro sebe. Zatřela plnit třetí, pak zaváhala, když si uvědomila, že se Ellie sama nenají. Chtěla bys trochu polévky, Ellie? Zeptal jsem se normálním tónem. Oni dobře. Seděla dál u ohně a hleděla do neurčitě. Chceš se rozdělit se mnou? Zeptala jsem se, jako by šlo o nejběžnější věc na světě. Přisunul jsem se k ní a chvilku foukal na ložíci, abych ji ochladil. Tady máš. Elí jídla mechanicky, mírně otáčela hlavu mým směrem ke lžíci. V očích si jí odrážely tančící plameny, jako v oknech prázdného domu. Foukl jsem na další lžíci a přiložil jí plavovlasé k ústům. Otevřela posu, jakmile se lžíce v sklajích rtů. Pohnul jsem hlavou, abych viděl přes tančící oheň v jejich očích. Zoufalý jsem doufal, že v nich něco zahlédnu. Cokoliv. Ty jsi El, co? Zeptala jsem se lehkým tónem. Podíval jsem se na Kryn. Zkrácená Elí? Kryn bezradně pokrčila rameny. Nebyli jsme kamarádky. Je prostě Elí materová starostova dcera. Dneska to byl pořádný kus cesty. Pokračoval jsem pořád tím lehkým tónem. Jak se cítí dvoje nohy, Kryn? Kren na mě hleděla vážnýma tmavýma očima. Trochu rozbolavěle. Moje taky. Těším se, až si zuju boty. Políti nohy, El? Žádná odpověď. Podolež se mi důst další sousto. A ke všemu to horko. Dnes by se mělo ochladit. Dobré, počasí na spaní. Bude to hezké, veď El? Žádná odpověď. Kden mě dál sledovala přes oheň. Znal jsem si sám lžíci polévky. Tohle je opravdu dobré, Kryn, řekl jsem vážně, pak jsem se otočil zpátky k duchem nepřítomné dívce. Dobře, že tady na vaření máme Kryn. Víš, El, to, co uvařím já, chutná jako chcanky. Kryn se na své straně ohně rozesmála s plnou pusou polévky, s předvídatelnými následky. Zdálo se mi, že jsem v Eliných očích zahledl záblesk. Kdybych měl pár jablek, mohl bych udělat jako zákusek jableční koláč, nabídl jsem. Třeba bych nějaký udělal dnes, jestli chceš. Umlknul jsem, aby to vyznělo jako otázka. L se nepatrně zamračila. Její čelo se svraštilo malinkou vrázkou. No, si máš pravdu, řekl jsem. Nejspíš by za moc nestal. Dala by si radši ještě trochu polévky? Nepatrné přikývnutí. Dalek se jí další lžíci. Možná je trošku slaná. Co voda, nechtěla by se napít? Další kývnutí. Podal jsem jí koženou lahev, zvedla ji k Byla dlouho, snad minutu. Asi byla po naší dnešní dlouhé cestě úplně vyprahlá. Zítra na ní budu muset dávat větší pozor, abych si byl jistý, že se dostatečně napila. Chtěla bys také napít, Kryn? Ano, prosím, odvětila Kryn, oči upřené na Elínu tvář. Elí automaticky podala kůži s vodou, držela ji nad ohněm a popruch se dotýkal žavých uhlíků. Kryn po ní rychle sáhla, a pak dodala opožděně: Děkuju, L. Po celou dobu jídla jsem udržoval pomalý proud hovoru. L se na konci krmila sama a i když měla oči o něco jasnější, pořád jako by se dívala na svět skrz sklo. schlo. Viděla a přitom neviděla. Ovšem, i tak to bylo zlepšení. Když snědla dvě misky polévky a půl buchníku chleba, začaly se jí zavírat oči. Chtěla bys už spát, L? Zeptal jsem se. Určitější přikývnutí. Mám ti odnést do stanu? Oči se jí prudce otevřely, pevně zavrtěla hlavou. Třeba ti Kryn pomůže připravit se na spaní, když ji požádáš. Ali se obrátila ke Kryn. Ústa se jí neurčitě pohnula. Kryn hla pohledem a já přikývil. Tak pojďme do Hajan, řekla Kryn naprosto přesným tónem starší sestry. Přistoupila Kryn, vzala jí za ruku a pomohla jí na nohy. Když zmizeli ve stanu, to jedlo jsem polévku a kus chleba, který děvčatům připadal moc připálený. Zanedlouho se Kryn vrátila k ohni. Už spí? Zeptal jsem se. Ještě než si lehla, myslíš, že bude v pořádku? Ellie byla hluboce otřesena. Její mysl prošla dveřmi šílenství, aby se chránila před tím, co se s ní dělo. Pravděpodobně je to jen otázka času. Řekl jsem unavený a zadoufal, že je to pravda. Mladí se uzdravují rychle. Nebesla jsem se uchechtl, když jsem si uvědomil, že dívka je asi tak o rok mladší než já, dnes jsem každý rok cítil dvakrát, některé možná i třikrát. Přestože jsem si přibral jako z olova, přiměl jsem se zvednout na nohy a pomoct Kryn umít nádabí. Znímali jsem, jak v ní roste neklid, když jsme končili s úklidem a ovázali koně oku zdálo na čerstvou pastvu. Napětí stoupalo, když jsme se blížili ke stanu. Zastavili jsem se a přidrželi chlopaň ve vchodu. Dnes budu spát venku. Její úleva byla přímo hmatatelná. Míš to jistě? přikývl jsem. Vklouzl dovnitř, a za ní nechal chlopeň klesnout. Okamžitě se vynořila její hlava a za ní ruka s dekou. Potřásl jsem hlavou. Budete je potřebovat obě, Dnes v noci bude chladno. Uvinul jsem se šáhlem a ulehl před vchod do stanu. Nechtěl jsem, aby L v noci vylezla a ztratila se nebo zranila. Nebude ti zima? Zvládnu to, odpověděl jsem. Byl jsem tak unavený, že bych snad usnul i na běžícím koni. Byl jsem tak unavený, že bych usnul i pod běžícím koněm. Krenina hlava zmizela ve stanu. Brzy jsem zaslechl, jak se dělá pohodlí pod dekou. Pak všechno stichlo. Vzpomněl jsem si na zděšený ozův pohled, když jsem mu podřízil krak. Slyšel jsem alegovo slavé proklínání, když jsem ho vlekl k vozům. Vybovedl jsem si krev, jak jsem jí cítil na rukou. Její hustotu. Předtím jsem takhle nikoho nezabil. Ne chladně, ne zblízka. Pamatoval jsem si, jak byla jejich krev teplá. Pamatoval jsem si, jak kete křičela, když jsem jí v lese doháněl. Byly to oni nebo já, ječela hystericky. Neměla jsem vybranou, buď oni nebo já. Dlouho jsem nemohl usnout. Když jsem konečně usnul, sny byly ještě horší.